Те, що Галка зараз зробить через свою впертість, має підстави. «Нехай робить!» – повторив голос кудрявий, звернувшись до парашутистів. «Почекаємо!» Хвилина чекання у Галки особлива, як у гравця в шахи, який відчуває, що у цій заплутаній ситуації є вихід, а от якими саме ходами треба діяти – не знає. Не знайде того ходу, програє, та ще й висміють його. А знайде, виграє, утвердить себе як радиста групи, з яким можна йти на серйозні завдання. Таки, мабуть, я сів калюжу. Не варто було афішувати свою зацію. Але ж спробувати треба. Задля діла, а не вім'я спортивного інтересу. Він журив себе і водночас заспокоював. Та тут же згадав, лейтенант Петро в землянці жде трьох моїх пострілів, якщо вийде по моєму. Він вірить, жде цих пострілів як ліків для своїх ран. Швидше б Петю відрядили в госпіталь. Швидше б сюди приходила наша армія. Прокляття! Ну, дайте відповідь хоча б заради Петра. Ви, класні оператори, порозвішували там свої вуха. Та він зараз не розумів, що думка, як і радіохвиля, блискавкою спалахує в голові. Адже відколи востання вистукав свій позовний, минуло кільканадцять секунд, а йому на порозі було вже жарко. Навіть шапку скинув ні на що не надіючись. Мабуть, я таки правий. Та й чому це до мене ніхто із спеців не довів, що можна працювати на відстані 300 і більше кілометрів з мізерними антенами? Не підводив голови, боявся зустрітися очима скудрявим і товаришами по групі. І раптом на приймальній хвилі немов загуло, як це буває, коли вмикається потужна радіостанція, а потім, потім, нехміливо, як і п'ять хвилин тому хрипко просигналило три латинські літери, які були позивними центру. Так, цього разу центр теж його почув, але тільки на три бали з мінусом. Двадцять хвилин тому на три з плюсом Різниця невелика. Галка передав навушники кудрявому. Той, здивовано схвилюванням, запитав. «Вони?» «Еге ж! А як тебе чують?» «На три з мінусом. Та що значить той мінус у переповненому сигналами ефірі? В мить з мінусом, в іншу з плюсом. Головне, я зможу передавати радіограми з луків, з боліт, а не з пагорбів. І ось...» з такими антенами. «Могореч кудрявий!» збуджено заговорив Галка. Радис не встиг застебнути пряжки на упаковці рації, як до парашутистів підійшов бойовій екіпіровці командир партизанського загону і сказав «Німці ідуть цепом. З того боку, звідки прийшли і ви з нашими», показав на сокола Івана. Хочуть розгромити ваш десант. Дві наші роти вже зайняли оборону. Не турбуйтесь. Впораємось без вас. Ті мерзотники зовсім глуздо позбулись і лізуть на рожен. Їм не втямки, що в нас тут. І блокгаузи, і дзоти, і окопи. Справжня лінія мажено. Я служив начальником застави і знаю, як треба утримати оборону не лише проти регулярних військ, а й проти котів і карателів. Він зиркнув сонце. За годинку вечерітиме, а вечір ніч наші союзники. У нас же автомати підемо. Хіба що радистів залишимо, рішуче сказав Сокіл. Я тут командир, і нікуди ви не підете. Скінчиться бій і кудрявий урочисто передасть секретареві Псковської рейкому партії пакет від секретаря ЦК КПБ.